Gaurko baipasaren amaierara iristen ari gara, baina bukatu horretik lehobat zabaldu behar diogu klima larri tarteari. Duela bihaste Berta Cáceres ingurumenaren defentsan lan handia egin zuena eta erailt zuten ekarri zikungo izaro basurkok urtegi eta proiektu hidroelektrikoi buruz aritu ginen eta ari horri tiraka gaur gugandik gertu ditugun alternatibak eh, azertuko ditugu. Izer basurko, arratxalde hon. zaude, tokatu zaigun egoera berri honetan. Bueno, ba, gutxinaka ba, gutxinaka oitzen nahi geha ez, nik denok, eta poliki-poliki, ba, humore zartu berdenez, ba, humore txu. Izarro, gonbidatuarekin etorrizara gauruai pasara, aurkeztuko diguzu? Baba ba, gaurkoan etorri nahi, ze, goienerko Erika Martinezekin. Sikarrak e, esan duen bezala, horendela, pare bat azteitzen genuen, ba, hori, urtegi elektrik, urtegi handiek, zelako kalteak ez, sorten zituzten. Eta, bueno, gaurkoan elkarri ditugun guregana, ba, Euskal Herrian urtegi handiak ordez urtegi txikiagoak lantzeran diren, e, bueno, elkarte bateko kidea den Erika Martínez. Arratsal Leon. Bea heldu 10 saiogun energia berriztagarriei eta energia berriztagarria lortzeko Euskal Herrian dauden alternatibei buruz hitz egingo dugu. Kasu honetan, Goienherri buruz e, aritu behar dugu eta hasteko Erika, azalduko diguzu zer den egiten duzuena zuena Goienherren. Bai, ba, gugo jenerren egiten duguna da beste eredu energetiko baten alde, e, lan egitea. E, bai, sorkuntza atletik eta bai merkatura txalea atletik eta jendearen parteatzearekin. Zergatik sortu zen duten, kooperatibao Euskal Herrian erika? Ba, beno, lako, garko egungo e, eredua kutsadura e, bueno, sortzen duela duel, barkatu. Ez dela la batere demokratikoa eta oligopolioak kontrolatzen duela, eh? Orduan, bueno, ba hemen bi lurten e, talde bat eta eh bueno, ja beste eh beste kooperatiba batzuk eta, zuten, beno, eta zergatik zuten Euskal Herrian, martxan jarri eta eta rain arte. Zergatik sortu zenuten elkarte kooperatiboa eta ez beste mota bateko elkarte edo enpresa bat? baia, dudan bezala, eh gure herburuetako bat zen e, eredu honi demokratizazioa e, bat egitea, eh? Orduan pentsatu genuen, beno, eh guk demokrazia nahi badugu, ba gure egiteko moduak ere demokratikoak izan behar dira, eh? Eta uste genuen eta uste dugu kooperatismoak sustatzen duen dituen e, baloreak, ba oso positiboak direla eta eta horrela egin behar direnagozak. Zer bat paskide dituzu edo zarete, dauregun goien erren? Ba, merkatura txelean maika gutxi gorabera eta Sorkuntzako kooperatiban zazpirean gutxi gorabera. bera. Uh -huh. Zorkuntza kooperatiba ipatu duzu, Sorkuntza proiektuak ere jarri dituzu martxan ez da? Bai, e, 2008 garren e, urtean, sorkuntza e, bueno, egin mena martzan jarri genuen, eta horretarako, bueno, enafarko e, kooperatibaren bitartese egin egin dugu, e, 2008-an bi ekarpen lehioak ireki genituen, eta oren bertan beste lehio karten bat irekita daukagu. Eta nola egiten diazue aurre ekonomikoki proiektuei? No, bazkideei dirua e, eskatzen, ekarpenak eskatzen eta orokorrean ba, nahi duena ekarpenak egiteko aukera e, izanez. Horretarako bazkidetza egin behar da baigo genar arrean bena parkoen ekarpen bate egin eta eta listeta horrela lor lortu ditugu 2018an zorzihun mila euro eta orain e, la, larehun mila euro Aipatu duzu proiektu pare bat e, martxan dituzuela, hoietako bat e, oñatiko ur jausiena da, ezta? Bai, beno, ez da, bai, bueno, e, da berez gure proiektu, gure proiektua 2018an e, e, esleipen publiko batera aurkeztu ginen, gure proposamena egin genuen eta iragatsi lenuen. Orduan e, oñatiko ur jausian euneko parte hartzen dugu, eta. bai? Beste oñatiko hmm. udaletsearekin eta E, eta, bueno, e, ezkal energiagentziarekin batera. Ezagutzen ez duenaren txat, zertan datza proiektua, zer da oinatiko ur jauzien proiektua? Beno, ba, oinatik da den e, ur, jautzi, ur jautzi batzuk aprobetzatuz energia hidroletzikoa e, sortzen da. Gainera, e, oinatik, e, kasu berezi bat da, eta oso polita, zeren e, udaletzeak e, banaketa kudeatzen du bere elektrizitatea banatzeiko zarea, publikoa, publikoa da, eta hori oso arraro, oso arraroa da, bertan beraz dukete, bai eko izena, bai banaketa, eta, bueno, proiektu osinteresgarria da. Bizarro, zuk ezagutzen duzu proiektu hori edo baduzu proiektu horren berri? Bueno, ez eh, Erika que beste beste baina bai, eta oso interesaria da hori, nola ba herriak berak ez sortzen dituen nolako proiektuak eta nola herriarentzako, berarentzako, ez, den energia eta erabiltzaketen, ba beste enpresa hundien, ez, eskuetan egon gabe eta nahi dutenean, ba ba ba ba hori erabiliez, erabilai eta ikusi, ez, erabakiak bertan hartzearen garrantzia. Zer pertsonei eskaintzen die energia oinatiko ur jauzin proiektuarek, ur jauzioiek? Beno, berez, pizkada saia da hori esatea, herriak e, bueno, behar duenean, ba, kontsumo guztia hartzen du, eta eta listo, baina berez ez du e, kontsumo guztia horitzen. E? Baiz, herriak hartu, hartu behar dute, baina berez bueno, herriaren zat da. Mm -hmm. E, oinatiko, ur jauziaren proiektua gauzatzeko bosteun mila euroko ekarpena behar izan zenuten. Nola egin diozue aurre? Bueno, e, lehio, ekarpen, bueno lehio bat direkin genuen, ekarpen jazu genituen, e, bueno, bazkideen artean zabaldu genuen informazioa eta nahi duenak ekarpen ekonomiko egiteko aukere izan zuten. E, Berdik kontuan izan da, e, maksimo bat tope bat dagoela, eta da lehioaren euneko bia. Bai, hori da, diru e, ekarpeina handiena egiten egiten dena. Orduan, bueno, paskiretzak egin, egin ziren, eta ekarpeina handiak edo txiki diru e, giru lortu, lortu genuen, bai, gero nafarko e, batzar orokorrean, e, erabakitzen du, ba, ordainzariak, zintzuk izango diga, eta hori urtero, urtero egiten da. Oñatikoa hori, eta beste proiektua, hernanikoa fagolagakoa, ez? Bai, hori ezberdina da, hori bai gurea dela, e, zuzenean erozi genuen. Uh -huh. Eta ze berezitasun ditu? Beno, e, berezitasuna da, ba, guretzat oso e, berezia da, zen gurea da, bai? gure, e, gure zentrala da. Gainera, beno, e, hartu genuenan, ero, erozi genuenan, pistea bandoela baita, herrian esen ezaguna. Ez? Ba, orsegoen gauza bat zen eta eta listo. Eta guk egin duguna da bueno, ba, e, garbitu dugunea, apaindu dugu eta apaintzen ari gara, fisgando labait herriari ere ba e, bai, inguru hori eskaintzeko. eskaintzeko, e, bai, eskaintzeko bai, e, momentuz bakarrik egin ditugu bizita gure residen artean eta udalarekin eh bizita bat, baina gure ideia da hori, ez? E, jendeak ikustea iaia ia ukitzea, nola sortzen den energia, esa bere herrian ere taukaten eh proiektu interesgarri interesgarri bat Izan zara bertan izaro ez hautzen duzu. Oraindik en ez baina oso oso interesgarri iruditzen zait jendeak jakitea, ez, nondik etorrer energia, ez, nondik etor daitekeen eta ba Hernanin bertan ba beino bein Jonbarko bein, eh, gera bisitan. Eta, bai, eh, toki, toki ederra da, eh? ez da bakarrit energiako esten duen toki bat, toki eh, ikusteko ederra eta gainera da, farkazahar baten iaia ezurra ez ditugu ditugu bertan, dago edo kagu horormak, herriko horormak, herriko er, er, eta, eta, bueno, nahiko, nahiko ikutu barria da. Bertako ekoizpena oñatikoa baino, txikiagoa da, ez? Bai, bai, oso zentrala oso, oso txikiaga da, eta gutxo gobera bera ere bat hartzeko, Eh, urtean zehar, ba, egun eta berrogeta amar etxe energia eh, ekoizten du, horrela gutxi gora bera Da, Dagoeneko ekoizten du energia hori? Bai, bai. Eta aurrera begira, zer beste proiektu duzu emartxean jartzeko moduan edo asmoa, Erika? Beno, ba, barate iditez eskeu un berriak, baina baina giera eh orain e, jaibete batzuk mastar jarri genuen goratu kontsumo zerbitzua eta hori ere garatu behar dugula, hori da berku sinera laukagun erron potente bat eta bestaletitik ba dendakagun ekarpen leio eh berriak, e, ba 5x e, auto kontsumoak, bueno, plaka fotovoltaikoa jartzeko e, bidua eskatzen ari gara eta oren de las vías Temarchan Jarrige nuen eta 1984a laroge, lortu dugu uh -huh. ta ta ben horrengo erratza izango da baizta jartzea martzen jartzea eta eta bueno, dena kontrolatzea eta gainera beste kastolekin eta beste bai beste kastolekin itxegin eta eta gero eta autokontsumo eredu hau, eh ba, eta instalazio gehiago egitea hori da aipatu duzun hori argi ezten izeneko proiektua ez Bai, bai, hori da. Ba, zenbat jarri behar denuen eta eta hori izan da eh ziren proiektu hauek beti nolabait proiektuak egiten ditugunean garrantzitsua da eh alde batetik anekoistena ikustea eta bezaldetik alde soziala, eh? Eta kasu hontanik mm. astecheetan egitea ez da bakarrik beret, bereteillatuak aprobetzatzeko, haizik eta ikastola bakoitzak jarriko da formakuntza programa bat, bai ikasleentzako, gurasoentzako, irakasleentzako, ba energia nondik datorren, zer den, nola horreztu, kontsumarturatza eta beti daukagu e, hor buruan Bi anka horiek, ez, eta, eta bueno, polit, proiektua oso, oso polita da, bosik astolak dira, bat araban, gituzkoan, dizkaian eta farroan, eta eta beno dugun erantzuna momentu hontan guretzatizu garria, ezaten hori da. Ba, Erika Martinez, goiener energia berrizta garrian sorkuntza eta kontsumo kooperatibako kideaz, gerrik asko, gurekin izateagatik? Zue, egon, bide Eta izaro basurko bihazte arte? Bai, ba hemen ba, dikibiliko gea, ez, ez ez uste utaitik atekoanikan, ordun ehmentxoketuko e, na zu. Eh? Ba go ere